Det var batteri av Metallica. Och just batteri är ju något som behöver laddas emellanåt. Och det mänskliga batteriet laddas ju som bäst på sommaren. Så är det för mig i alla fall. Men när man är ung så ska batteriet urladdas rejält. Det ska helst hända någonting hela tiden. Stimulera mig nu, tack! Man ska behöva startkablar när det vankar skolstart igen. Jag ska berätta ett sommarlovsminne, men då behöver jag ta hjälp av min gode vän Johan Pachelbel. Att sätta stämningen. Varsågod Johan. Jag minns den otroligt varma sommaren 2006. Stefan Ingves hade blivit riksbankschef. Fågelinfluensan hade dansat en vår. Och världsmästerskapet i härfotboll skulle inledas i Tyskland. Som senare skulle vinnas av det fina Italien. Vi hade precis gått ur åttan och hade hela sommaren framför oss. Vad skulle man hitta på? Att stora delar skulle spenderas i den pittoreska bruksorten Fängefors, det var ju redan självklart. Men även där infann sig tristess. Svaret var så självklart att man nästan blev arg för att man inte hade kommit på det tidigare. Svaret var ju brökekupp. Brännbollsturneringen var som störst vid den här tiden och gjorde man bra ifrån sig där, ja... Då var man på allas läppar, åtminstone resten av året. Vi började genast träna hårt inför turneringen. Om man med hårt menade att ligga i Knarby sjön och kasta en tennisboll mellan sig. Vi fick ihop ett gäng som inte borde funka ihop, men på något osannolikt sätt så funkar det bara. Ville och Mille var givna i laget. Donald var såklart med. Var Robin Dime Nilsson med? Eller var han för cool för oss? Det minns jag inte, men... Att Peter Melin hittar en plats, det var på snudd ovärkligt. Och Felicia Sädbom. Åh, oh, Felicia. Hela insatsen i turneringen kunde accelerera vårt statiska hålla handen men inte mer förhållande till just något mer. Eller som poppunkarna i One Day Hope sjung: I couldn't for my life realize just what went wrong. A kiss by the fireplace that never shot it off. Tyvärr blev det uttåg i semifinalen för vår del. Felicia och jag gled ifrån varandra. Peter Melin lika så. Men en relation blommade upp och växte sig stark. Det var den mellan mig och min nye far, Mikael Andersson, som när hans lag behövde en extra spelare i finalen vände sig till sin biologiska son Sebastian och sa – Sebastian, min son. – Ja, far, svarade Sebastian. Du har säkert hört att vi saknar en spelare till finalen, fortsatte mycket. Sebastian sken upp och sa: Ja för! Mikael lade då sin hand på sin förstföddes axel och sa: Var en snäll liten gosse och fråga Kristoffer om han vill vara med. Och med, det vill jag vara. Tack, Mickey. Tack, Bröke Kupp. Och tack, Fängefors.